Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sfânta liturghie continuă după ieșirea catehumenilor cu liturghia credincioșilor. Se numește așa pentru că în vechime nu puteau lua parte la săvârșirea ei decât credincioșii, adică creștinii care primiseră botezul și care nu făcuseră păcate grele. Cei care trebuiau să se pocăiască pentru păcate ieșeau din biserică odată cu catehumenii. Această parte e cea mai sfântă parte a liturgiei, fiindcă în timpul ei se săvârșește Sfânta Taină a Euharistiei. De aceea se mai numește și liturgia Euharistică sau propriu-zisă. Ea începe cu Ectenia, cât suntem că din Iară și iar cu pace Domnului să ne rugăm și ține până la sfârșitul liturgiei. Momentul cel mai important al liturgiei este săvârșirea sau aducerea sfintei jertfe, adică sfințirea și prefacerea darurilor în sfântul trup și sânge și apoi împărtășirea cu ele. În timpul vohodului mare sau a ieșirii cu sfintele daruri, Cinstitele daruri se aduc de la proscomidiar la sfânta masă, unde are apoi loc sfințirea și prefacerea lor în sfântul trup și sânge. Vohodul mare sau ieșirea cu sfintele daruri închipuie ultimul drum făcut de domnul din Betania în Ierusalim, unde trebuia să se jertfească. Mai înseamnă și procesiunea de îngropare a domnului, adică, aducerea sfântului său trup de la Golgota la locul unde era săpat mormântul. Preotul și diaconul care poartă sfântul disc și sfântul potir cu cinstitele daruri închipuie acum pe Iosif din Arimatea și pe Nicodim, care au coborât trupul Domnului de pe cruce și l-au pus în mormânt. Ieșind cu darurile în mijlocul bisericii, Preotul face acum pomeniri după pilda tâlharului care a câștigat făgăduința raiului pentru că a rugat pe Domnul Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Intrând apoi cu cinstitele daruri în altar, le așează apoi pe Antimis, care se află pe sfânta masă. Ea acopere cele mici și le pune deoparte pune peste Sfântul Disc și Sfântul Potir acoperământul cel mare, le tămâiază și apoi închide ușile părătești și trage perdeaua numită dveră. Sfânta masă închipuie acum Golgota, adică locul răstignirii sau grădina în care se află mormântul Domnului. Sfântul Antimis și Sfântul Disc țin locul mormântului. Cele două minte mici sunt acum năframa pusă pe fața Domnului și giulgiurile care au înfășurat trupul său. Acoperemântul cel mare este piatra pusă la intrarea mormântului. Cădirea darurilor. Amintește aromatele cu care a fost uns trupul Domnului și miresmele care au fost aduse de sfintele femei mironosițe la îngropare. Steluța care rămâne pe sfântul disc este pecetea pusă pe piatra mormântului. Închiderea ușilor împărătești închipuie pogorirea Domnului la iad cu sufletul, iar tragerea dverei, a perdelei, închipuie în conjurarea mormântului cu strajă. De aceea și rugăciunile pe care le rostește acum preotul ne vorbesc de patimile, moartea și învierea Domnului. Pentru sfințirea și prefacerea darurilor, credincioșii sunt pregătiți în mod special. Urmând poruncii Mântuitorului, poruncă nouă vă dau vouă ca să vă iubiți unul pe altul, Preotul îndeamnă cu glas înalt să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim, iar cădincioșii continuă, pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfântul Duh. Deci, pregătirea pentru a asista la marea taină a prefacerii ne cere nouă tuturor să trăim virtutea virtuților, care este iubirea, iubirea de Dumnezeu și de semeni. Așa să ne ajute Dumnezeu.